Ben, je suis surpris, tout simplement parce que les mesures sont connues depuis le mois de janvier. Jarrituan iz, neurriak urtahiletik jakinak dira, eta ELB, oai apilian iatzarzen da, jaskuntzen ustea abiatzen delarik. Jakinez, hasleak ordainduak direla, zuzenki saltzen duen batek, iruetan ogoita bi euro arte altxatzen aldu ahateka. Estut ikusten orai sendako ehelbek gaizki hartzen duen hazkuntzen gustte hori. Okun derogazioan ozordui dan okun departement, que les choses soient très claires. Esta salbu espenik batetan ere, gauzak argi izan diten. Zentzugabea hatxemeiten dutana, ehunka hasleek kabalak illitustela eta hiruek blokatuko dutela ehunka hasleen lanean berri zastea. Erokeria da. Haskuntzen ustea espada hoi abiatzen, ez dute produksionia behiz abiatzen ahalko, eta hasle batek eztu besteik nahi. iknai. Egin laster haskuntzak ustu behar dira produksionia behiz abiatzeko, jiru horiek ez dituzte beste guziak behitu behar. Gehitu nahi nuke, estela xanotasunarekin joztatu behar, bai ahateak xano dira, badakigu, baina neuriak urtahiletik ezagutuak dira, eta sindikat guzien onarpen badute, eta horietan konfederazion peizanena naziolan bai lan.